A fekete vitorlás gazdát cserél, a hajó gazdája viszont borogatást cserél, amikor a tudomást szerez az üzletről. Megindul a csempész háború, és néhány kalóz, valamint több vámhivatalnok fejgörcsöt kap. A kényiával való eredménytelen tárgyalás után még aznap este megkötöttük az üzletet Mágnás Kazimír matróz és alkoholista barátjával. A barát megkapta az 500 frant, amelyet, mint matróz, nélkülözhetett volna, azonban, mint alkoholista, nem. A pénz egy részét nyombat italba fektette, és annyira berúgott, hogy felkereste a kórházban a kapitányát, és röhögve elmesélte, hogy milyen pompás üzletet kötött. A kapitány, aki a matrózával való nézeteltérése miatt súlyos fejsebbel elfeküdt, egy kis ábult volt még, és így nehezen érthette meg, hogy hajója, a fekete vitorlás, gazdát cserélt. Amikor azonban megértette, sürgősen borogatást is cserélt, mert egyszerre lángolni kezdett a fejsebbe. Ah, – Nem baj! – Mondta aztán, amikor kis éle csillapodott. Hát, ha én felépülök, úgy is megöllek. És megölöm azokat is, akik megvették a hajómat. Hát, ha meg nem épülök fel, akkor ócsí szükségem arra a hajóra. Majóval adjál egy cigarettát, azt játszunk egy parti pókert. A lángoló fejsebe ellenére septében elnyerte matrózától az előlegül kapott 500 frank kétharmad részét, majd elégedette hátradőlt az ágyon, és nagy füstfelhőt fújt a menyezet felé. Mert hát ez egy nyugodt vérmérsékletű, rezignált ember volt. Ez alatt mi hárman már fenn voltunk a fekete vitorláson, és kezdtünk, hogy bejárassuk egy kicsit. Szép, hosszú hajó volt, fekete testel és fekete vitorlákkal. Keresve sem találhattunk volna ideálisabb csempészhajót. Ha kioltottuk a lámpákat, éjszaka teljesen láthatatlanul tudott közlekedni a tengeren. Nincs az a sasszemi vám őr, aki észrevehette volna. Hát, erre a hajóra blazírozta Mágnás Kazimír a csempészháborút. Fogalmam sincs róla, hogy honnan vette a pontos értesüléseit, de mindig, minden tudott. Tudta azt is, hogy Szénia és bandája mikor óhajt akcióba lépni. Tudta azt is, hogy az elefántsonttal megrakott gőzös másnap este fut be az oráni kikötőbe. Némi kerülővel jön Dakárból, ahova az elefántcsontot tevekaravádnal szállították. Na és csupa válogatott rablóval rajta, akik minden lelkifurdalás nélkül ejtették át a csontot gyűjtögető néger törzset. Pamisított pálinkát, pamis pénzt, amely teljesen haszna vehetetlen fegyvereket adtak érte cserébe. Na, ezek után azt hiszem mindenki belátja, hogy ezek nem érdemelnek íméletet. E A vasnyakú bill, mogorván cigarettára gyújtott, és társaihoz fordult. Már jöhetne mondta. Igen, már jöhetne felelte Tétovatom. És a többiek is bólogattak, hogy Hát igen, már jöhetne. Nem szeretek sokáig várakozni, jegyezte meg térdig vérzsek. Igazán nem érdekel, hogy mit szeret és mit nem, szólalt meg a főhadiszállásnak berendezett város végig is kunyó ajtajában egy suttogó hang. Az öt ember megrezzent és a hang irányába nézett. Ott állt a fekete kéz. Fekete férfi ruhában, puhatalpú fekete csizmában, széles cowboy kalapban, és az arcát a szokása szerint kendőt takarta el. A kezében egy kis gyöngyházagyú revolvert tartott. Egy pillanatig csend volt. Utasításaim a következők. Mondta még mindig suttogó hangom, és a többiek meg nem csodálkoztak ezen, mert hát hozzászoktak, hogy a főnökük kilétét hang után sohasem fogják megállapítani. Most felkerekedtek, és kimentek a régi kikötőbe. A kikötő bal sarkában mindenféle hajó berendezési tárgy között egy óriási, Ugyancsak kimostrált gőzkazán van. Ebben a gőzkazánban lakik mágnás Kazibír, aki a legveszélyesebb ellenfelünk. Álmában meglepitek, összekötözitek, és idehozzátok. És miért kellünk a húzöten? kérdezte, a térdig vérdzsek.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 és a fekete kézen kívül senki mástól nem tűrték volna el ezt a megjegyzést. Mert tőle tűrték. Biztosan tudták, hogy így van. Nem is vitatkoztak tovább. Felkerekedtek, és elmentek a jelzett helyre. Amikor benyitottak, Mágnás Kazimír békésen aludt a gyapjubája tetején. Legalábbis látszólag. De amint térdikvér Jack kinyújtotta feléje a kezét, olyan borzalmas pofont kapott, hogy neki esett fejjel a gőzkazán fa és ájultan elterült. Egy óriási ugrás, és mágnás Kazimír már kint is volt a helyiségből. Gyorsan, ló. suttogta. Egy fej bukkant ki az ajtón, ezt azonban nyomban betörtem egy csavarkulcsal azután bezártuk az ajtót és rátoltuk a keresztvasat. A dörömbölés hallatszott, természetesen minden eredmény nélkül, hiszen a gőzkazán falai sokkal többet kibírtak, mint öt ember ökölcsapásait meg rúgásait. A dörömbölés egy rendőrt csalogatott elő valahonnan. Nyugodt léptekkel közeledett, mert hát megszokta errefelé az ilyesmi zajt. Csak úgy félváról megkérdezte. hé, eh? Mi van itt? Jaj, Wendor bácsi kérem, mondta síránkozó hangon Mágnás Kazibír. A gyanús fickók megtámadtak a lakosztályomban, és nyilván bántani akartak. E, nyilván, kérdezte a rendőr. De még milyen nyilván, kérem? Állítólag felé sok a vosszembel. Lehet, hogy fel pofozni, vagy ilyesmi, kérem? A rendőr bólintott, a sípjába fújt, és gumibotjával verni kezdte az aszfaltot. Kopogó csizmák közeledése volt a válasz. A fekete kéz ez alatt nyugodtan helyet foglalt egy karos székben. Figyelte, hogy eltávoznak-e az emberei, és amikor ismét teljes lett a csend a külvárosi kunyhóban, felállt, eltaposta a cigarettáját, és hozzállátott, hogy átkutassa a kunyhót. Papírszeleteket dugott zsebre, eltett egy zsebkönyvet, két fényképet és egy levelet. Később aztán egy tört is talált, amit szintén zsebre vágott. Aztán egyszerre csak megmerevedett, levegőbe emelte szó nélkül a két karját. Tudílik, ez a black helyesebb, ha valaki érzi, hogy hátulról egy revolvert nyomtak a derekához. Há, maga kicsoda, szép fiatal ember. Suttogta valaki a háta mögött, és a revolvert még erősebben nyomta a derekához. Hát, itt nincs mit tagadni, mondta, hiszen a vakist láthatja, hogy én vagyok a retteget fekete kéz. Roppant is, <tévedés> <tévedés> hangzott a válasz. A retteget fekete kéz, én vagyok. Megfordult. Fekete férfi ruhában, puhatalpú, fekete csizmában, széles cowboy kalapban, keldővel elfedett arccal állt előtte a másik, fekete kéz. Kezében egy gyöngyháznyelű revolvert tartott. Na, mondta az újonnan érkezett, hát ennek a játéknak egyelőre vége. Te egy kicsit magát? Hová tette az embereimet? Elküldtem őket? Egy kis munkát adtam nekik hangzott a válasz. Na, ez nagyon szép nem mit szólna hozzá, kedves kockás, ha azt mondanám, hogy vegye már le azt a kendőt, hiszen mi ismerjük egymást? Igaza van. Felelt a kockás, aki belátta, hogy nem játszhatja tovább ezt a szerepet, mert hát megérkezett a főszereplő. Na tesék, leveszem a kendőt, így né? Na, azt hiszem, hogy volna maga is ugyanezt tenni, viszont, ahogy mondhat, ismerjük egymást. Az embereim azonban nem ismernek, hangzott a válasz, és visszajöhetnek. Kockás ábrándosan elmosolyodott. – Borzasztó ez, gyönyörű hénia, de ellent kell, hogy mondjak. – Az emberei nem jönnek vissza, mert rendőrkézre juttattam őket. Oh, – ne! Van még néhány emberem e célra. és ha térdig Jack, valamint a társai a időben, nem jelentkeznek, örömmel megteszem ezt a tréfát. De én nem értesíthetem a mágnást erről a feltételről. Legyen nyugodt, majd értesítem én. Kapsolt, mire négy rendkívül mogorva a férfi lépett be, akinek csak a szemével intett. Ezek azonban értelmes fickók voltak, egy intésből is értettek. Pillanatokon belül nagyon megverték kockást, aki ebben a helyzetben nemigen védekezhetett, és a szűk konyhában felét sem fejthette ki a roppant erejének. Meglepően rövid idő alatt kapott vagy háromszáz pofont, és amikor a földön volt, hát még akkor is egy kicsit rúgtosták. Néhány perccel később már mozdulni sem tudott. Mind a mellett azért erősen összekötözték, majd a fekete kéz újabb intésére ott hagyták és bezárták a kunyhóba. Szénia csak másnap délben jött vissza. Ez alatt már értesítette Mágnás Kazimírt, hogy milyen módon kaphatja vissza a barátunkat. Magnás Kazimír mindenbe beleegyezett, mert nem akarta kockáztatni kockás életét de azért nagyon rossz kedvű volt, és egy kicsi bizalmatlan is. Minden esetre blátni akarta előzőleg a kockást. a beleegyezett, hogy vele jöjjön, és meggyőződjön arról, hogy igaz, amit állít. Kinyitotta a kunyhót, aztán rekette felkiáltott. A kockás eltűnt. Csak az elvágott kötelékek feküdtek a padlón, meg egy kettétört szék. Kockást mondkor B. örmester szabadította ki. Teljesebben hát nem is az Őrmester, hanem Lilike a patkány. Az örmester egy járőrt vezetett errefelé, mint minden negyedik éjszaka, amikor is befutott az állandóan folyamatban lévő lőszer utánpótlás az Oráni kikötőben, és innen szállították teherautókon tovább. Csak a legmegbízhatóbb altisztek ellenőrizhették a szállítmány elindítását. Így került ide az őrmester, aki már végzett a munkájával. Hát is aztán annyira ráért, hogy szabadon engedte Lilikét. Hat futkározzon kisé a szegény állatka, akinek minden tagja meggémberedhetett az őrmester zsebében. Lilike egyenesen a kunyhó ajtajához futkározott. Ott aztán két lábra állt és cincogott. – Ah, mi van, gyönyörű állatkám! – mondta a gyöngéden az őrmester, és odasieltett. – Na, gyere szépen! – Lilike azonban nem ment szépen, hanem ismét két lábra állt, és valósággal sikoltozott. Mikor pedig az őrmester erővel akarta elvinni onnan, mérgesen a keze után kapott, hogy csak nem megharapta. Ez valami ismerős szagot érez? – mondotta a és megzörgette az ablaktalan kunyhó falát. – Hé, Hé, valaki? – Én vagyok itt felelte elhaló hangon kockás. Háme, ásasson ki innen az embereivel! Az őrmester intett, mire erőkerültek a rohamkések, és ásni kezdték a porhanyós földet. Kockás pedig néhány perccel később már szabad volt. A fekete vitorlás könnyed ringással siklott a hullámokon. Aggódva suktam, mágnás Kazimírnak. Te! figyelj csak azt az óriási motorcsónakot! Hát úgy, mint a villám. Látom, felelte Kazimír. ez is a szállítóhajó fele igyekszik? Hát biztosan megelőz bennünket. Egészen biztos bólintott nyugodtan. Hát hiszen. – Valószínűleg a hénia van benne az embereivel. – Nem tartom kétségesnek. – És mégis ilyen nyugodt vagy? – Hát azt akarod, hogy hénia foglalja el ezt a hajót? – Az. Oldalba bögtem kockást. A mágnás egészen megbolondult. Már közel voltunk az elefántson szállítmányt hordozó hajóhoz. Ott horgonyzott a nyílt tengeren, mert nem tartott a tanácsosnak, hogy kincseivel együtt befusson a kikötőbe. Egyszerre revolverlövések hangzattak fel, és mivel mi sötétben voltunk, láthattuk, hogy az előső fedélzeten ádász harc folyik. Legalább tizennyolc ember verekedett egymással, keményen és kíméletlenül. Később megláttuk Széniát is, aki rendes fekete férfi ruhájában összefont karokkal állt az egyik árbócnak támaszkodva, és innen irányította a hadműveletet. Az emberek ládákkal bástyázták el magukat, és ha egy-egy fej vagy test kibukkant valahonnan, akkor aztán lőttek. Később Szénia is lekuporodott a parancsnoki híd mögé. Na, most!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 mi a hajóraktár fele közeledtünk? Egy őr állt a raktár ajtó előtt puskával a kezében. Borzasztóan meglepődött, amikor a sötétségből előbukkant egy óriási ököl, a kockás ökle, és retcsemben rácsapódott az állára. Azután elkezdtük a zsákokba rakott elefáncsod átszállítását. Nem mondom, nehéz egy munka volt. És nehezebbé tette még az is, hogy halálos csendben kellett ezt elvégeznünk, és legfeljebb fél óra időnk volt, amíg azok ott elől formálisan értünk harcolnak. Hiszen ez volt a mágnás Kazimír példátlan ötlete. A kéniával és az embereivel végezte el a piszkos munkát. Mikor az első három zsákot átvittük, Kazimír intett nekem. Te itt ma mi elősebbek vagyunk, és könnyebben cipeljük a zsákokat. Neked kialak csak az a dolgod, hogy átvet tőlünk, és elhelyezd a kólát mellett a fedélzeten. Úgy dolgoztak, mint a gőzgépek. Szinte másodpercek alatt hordták fel a zsákokat, teleül és nyújtották át nekem a hajókorláton keresztül. Fél órával később verejtékben fürödve visszaugráltak ők is, és mágzás Kazimir mondta. Néhány zsák ott baladt. De nem csinálhatjuk tovább, mert a és az emberei győztek. A halc már a végét járja. Hát de nem baj, nekünk ez is elég. Az ágvitorlához lépett, és meghúzta a kötelét. Intet nekem, hogy tegyem ugyanezt a tatvitorlával. Kockás közben a kormányrúdnál működött, és a hajó elfordult a harc színhelyétől. Ugyanekkor ismét egy motorcsónak siklott el mellettünk. Egyenesen a nagy hajó fele iramodott, és vámőrök üldögéltek benne. Hiszen nem mondom... Bólintott Mágnás Kazimír. Jó fogást csinálnak így is, veszélyes csempészeket kevítenek kézve? Na de a levélben, melyben éotesítettem a vámhivatal, sokkal több elefántcsontot ígéltem nekik, mint amennyit ott találnak. Hát hogy hogy fognak ezek elszámolni, kérem? Amint távolodtunk, még hallottuk, hogy újabb dulakodás kezdődik a fedélzeten. Aztán egy nagy csobbanást hallottunk. Valaki a vízbe ugrott. A fekete vitorlás azonban akkor már teljes széllel haladt. Hát most mi csináljak magukkal, gazemberek? üvöltötte mond Corbie őrmester. Ilyen pimaszul még nem ugrattak be soha. Tis, és, és ezt a teljesen lezüllött disznót még én szabadítottam ki. Az hát neveszekedyen már, őrmester, mondta elgyötört hangon kockás. Na hát. Először is elégedjen meg azzal, hogy soha sem kaptam még ekkora verést, mint ebben az ügyben. Másodszor pedig abban a levélben, amelyen a vámőröket mozgósítottuk, egy csomó veszélyes csempész elfogatására közöltük, hogy századunk negyedik szakaszának, tehát a Sgt. Moncabier parásnoksága alatt álló szakasznak a két közlegénye csinálta ezt a bravolt. Így hát a dicsőségben maga is osztazik. És hát ez soha sem ártat egy öregedő altisztnek. Az öreg apja öregedő. Bööö, disznó, mondta, de már sokkal enyhültebb hangon. Tudod mit? Ne is néz rájuk, lilike.